Минавам на първата идея за размишление – Египет. Това е страна на мистериите. Разбира се, това е наследство от Атлантида, но това е друг въпрос. Страна на мистериите. Това е диханието на истинска древна цивилизация. Имало е такъв момент на истинска древна цивилизация. В Египет дори и смъртта е жива. Всъщност смъртта въобще означава живот, само че прикрито название. В Египет се е смятало, че образованието е нещо самостоятелно. То не зависи от училища. Това е личен избор, лично насочване към себепознание. В Древен Египет са казвали, който истински търси, ще бъде обожествен който истински търси, ще бъде обожествен. Според древните египтяни Атлантида е прародината на тайното знание. В Атлантида са живяли земни богове. Самият Тод също е живял там и той е бил пряк наследник на Терафима, т.е. на Титана Атлант. Царят на Атлантида Атлант е едновременно и бог и жрец. Иначе почти всички жреци са били богове, затова са толкова целеустремени и отвъдни. Във всъщност той е него внук, внук на този цар. Древният Египет е безвремие. Това е страна без време. За древните египтяни вярата в Бога никога не е била нещо достатъчно. Необходимо е било едно постоянно пробудено поведение. Не вяра. Постоянно пробудено поведение в живота, което да е угодно на нетерите, тоест на боговете. Всички книги, до сега, които са излезли, като история на света, пък и като история на Египет, са Колекция от дрипи. проучвал съм към 150-200 книги нищо съществено, защото не се изхожда от източника от изключителната мъдрост на древна Египет, която идва от Атлантида. Тот, за който ще говорим и днеска и друг път. Дълбинната истина по този въпрос се намира най-вече в Тот или, както ви казах преди, истинското му име Тихути. Някой път ще спра повече, тъй като името му е, има огромно значение. Има цяла книга посветена на неговото име, която се казва Бог Тот. Той е също от расата на боговете, както и Мерлин. Едно от значенията на името му е Баща на боговете. Това е велико същество, още непознато. И книгите, които са писани до сега, са много оскъдни Става проза за истинските неща за него. Древния Египет е бил родина на мъдростта и истинската цивилизация. И тази цивилизация не е изчезнала, а се е скрила. Разликата е голяма. Тя не е разрушена. Просто боговете са се отеглили, които съставляват истинската цивилизация. Самият от е бил велико откровение на Бога, на върховният разум. А това говори за Велик Учител. Тот казва: истината е тайната душа на древния Египет. Древният Египет преди всичко не е физическо място. То е само отражение. Египет е състояние на съзнанието, както е и водата, ще обясня. Енергията е двойникът на водата и без тази енергия, без този двойник, водата не може да тече. Енергията е движещата сила на водата, а зад енергията е движещата сила на духът. Когато духът се отегли и когато енергията се отегли, хората казват: Тук имаше река, но пресъхна. Реката я няма. Енергията се отеглила и няма вече какво да тече. Така. Това означава, че тази древна енергия е жива, защото духът я движи. Именно за това водата живее. Ето защо. Нил се е смятал за божествено излияние. В тази река текът, освен това, и енергиите на боговете. И те правилно смятали, египтените, че Нил е дар от чистия поток на божественото дихание. И тот казва, Египет е подарък на Нил. Нила е бащата, а Египет е сина. Бащата напоява синът. Древният Египет, това е било състоянието на една могъща древна култура. И пак казвам, тя не е изчезнала, а се е скрила по волята на Бога. В Древния Египет е слязла цивилизация не на времето, а на безвремието. Тоест, много богове са слязли заедно. Богове, жреци, които са също богове, една част от тях и велики учители и мъдреци. Това е вечната неразрушимата цивилизация, която е построила пирамидите. И свинксът, пирамидите и свинксът, за спасението на човечеството. А заветите на Тот се смятат за тайното сърце на Египет.